uno ne guardion gabon zu eo en zuleong eta rri mug gamer podcasta eh, jokuen podcasta eta bestetikan ere bai Tyler z eta bioken mintza praktika ni brutal naustue eta Mexi, mexikotik moreliatik sustan ere bai Tyler dugu kaixo okay. gabon gabon Jaixo, gure kasuan bai ona bai guardion edo arutsaldean hemen termosastea ba bueno gorkon ez indutesan horren no ondo fondenik astea Hmm. E, baina, guen, zin godi gu, e, kontua da, ba, bueno, ba, imaginatzen dut, ba, bueno, zu, e, kanpoan egon zarenan eta, ba, jekin gozu, ba, hori. E. Ba, familian edo pasatzen direnean, ba, distantzian egotea ba, zerratzen du, eta, okaz honetan, ba, eta bat duzai, taitona, eko bidarekin eta, pues, nahiko gezki sentitzen bueno. da, egotea, baina bueno. Bueno, momentuz osasuntzu o sin tomekin? Bueno, momentuz hando, o kerrera ez doa, baina... Bueno, baina bueno. baina... Ba, baina baina... Neumonia ni... nahiko forte haman dio. Uff, uff, a ba, berre... Rekuperatzen den, zeren, ba, bueno, ba, e, Euskal Herretik entzuten <laughs> gaitu zuenok, ba, ba segura eski, ba, bueno, hau e, barneratu egitut zute, baina neri... E, ba, Cristonako zensazen e, maentzian e, guberritan, ba, joatea eta ikustea, ba... ba, ba zikosi bat, zikosian biztigarela o biztizarete lan Euskal Herrian, bai, eh, ostaren, bai, bai, eske biztiz gara momentu daten, non, ja eh, gripea eh, ez da existitzen, katarroa ez da, eta azkenean, bai, bai, bai, mukiak dituzula, ostras, eintzatez, enzate, bai, COVID, eintzatez bueno, PCR bat, edo bae, bae. antigenos, eto delakoa, eta jende guztia bildurrakin, ta, Eta gaita hori gaina, kanpotikak giziten, <laughs> e, ba, zailegoa bindekan. Ba, bueno, ba, negatik, ba, bueno, astea nahiko, nahiko lasai, azkar pasada astea, e, beste aste bat, esan ditu jujitzuko maizuak, ba, ba, ba bueno, zei jabetetan, ba, kristonako jujitzu gerlari ezango nintzela, baina, mm -hmm. baina kontua da, ba, aziratik berdina esaten daramala, eta zei jabetetan daramat <laughs> jujitzu egiten, beraz. <laughs> ba está aquí en se eh, ze, se nolako ba, ba, aurrerapenak egin dituan baina baina bueno ba ba ipitxapa kaso honetan gaur ere bai ba bueno, saio, saio ba, gure gure deriva gure gure eh, joera arraro neta non esan dugu ba, gaur bidi, bueno temporaldi eh, asieron tan video teléfono gutxi tengo dugu ba nere kasuan Gaur, e, Google Estadiaren e, zerbitzua dakarkizuet eguberritan e, ba, e, probatzeko aukera izan dut e, saioan esan duan bezala eta, bueno, kasu honetan ba, bueno bon, ba, ba, e, soluzio, bideohokus bideohokua jolasteko ba, soluzio mugikor bezala e, oso ondo ikusten dualako ba, saioa ekartzea pentsatut, e, eta gaur, ba, beraz ba, nere bartez, ga, ba, Google Estadiaz e, itzen ingo dut Eta zu zer eh, kartzen dugu zua Ba, bueno, ni aurruko aztean aurrreatu nun bezala, ba, ziren nere Pokemon erronkekin hasiko naiz. Eta hasieratik, ba, Pokemon erdengo generazioarekin, eta, bueno. Eta aprotxatuko dut, ba, bueno, azkenean... Ez dut hasiera, e, hasierako Game Boy jokua jolaztu, ba, ez zik, eta... E, ba, bueno, e, Game Boy Advance-erako atera zuten... Eh, ba eh fire e, run e, e, edo live bueno, niger kasuan live green eh uh -huh. e, ertzio dut eta bueno, ba horren inguruan pixka ditzen go. Haudia ateratzen dituzten remake coiek, eh folk oh, clusteringen ba, berregitea berre edo. Berregitea. Bai, bai. Eh okerres ba, ba bueno, eh Generazioi dago kionez, ba, bueno, lehengo generazioa dago, gero bigarrena, biak, Game Boy normalaren txada at atarazituztenak. Eta gero, ja, e, Game Boy koloreako ez dakit, bueno, dintzat, e, generazio nagusietako, linea, jokuan linea nagusiko jokurik ez zuten atera, gero advancerako ateraziren, irugarren generazioa, eta generazio horren barnean sartzen da, lehenengo generazioako remake-a. Uh -huh. eh, Leaf Green edo, guenekazua netoan jolestu da nahu, eh, oztau berdea. Eta... eta... Eta, nonazza, eh, Zugorria. Zta? Zugorria, bai. Eta gero ya, eh, DS erako, eh, sartuko leherateke ya, laugarren generazioa, eta horrekin batera, uh -huh. babigarren generazioako, Hard Gold edo, bueno, urre... Bai urre eta bide? zilarrezko jokoan bertxioak. Oso, no, oso, no. Ba, bueno, gaur ordun e, berde oztoa izango dugu, zure erronka partikularra. Eta, ba, bueno, ba, oso ondo. E, Horidena, eta, eta musika apur bat kasunetan, ba, e, gaur chile dagoaz, zeren, ba, bertako talde bat, nason taldeak, ba, disko berria aurkeztu du, jebi, jebi gatoz gaur. Hordu zuen naso nen, eh, azken diskotik, Not Today. Chiletik ba gustatu zaite beste hau eta esan dut, ba, orain ba ba ez Barcelonain eta dirudien ez da ba, berriro Gepiia gustatu zaidela. Ba Gepiia <laughs> el bat karriko dugu. A esan bezela Google Estadia, Google Estadia probat probatu ahal izan dut e, gau berritan eta ba bueno ba ba kontatutako ezot pizkatten izan den nere esperientzia. Google Estadia bizkat eh, jendeari urbiltzeko edo, edo aurrera penba, labur pentsiki bat egiteko eh, streaming zerbitzu bat da, non ba, guk, ez da, guk konsolarik edo ordena gaiurik Baizik eta ba, ba, bueno, interneten bidez, ba, eh, Google-ek daukan ordena batek eh, jokua gure gatik eh, jola, bueno, ejekutatzen du eta seinale hori gure etxera bidaltzen digu ba, interneten bidez eta guk ba, gure etxean mando batekin telebista aurrean ez zer konektatu gabe jolastu gaiteke Hau telebistan egin daiteke, dota telefonotean egin eh, bai, daiteke. uste dut momentu honetan, eh, telefono guztiak ez direla kompatible, baina, bai, bueno, eh, biratu barkonukea, berz, ten den eh, kompa, konta kompatibilitatea zera hori. Uh -huh. E, eh, bueno, momentu... Galera bat, barkatu. Bai, izan. E... Eh... Orduan, eh, zuk pintxoan bat jartzen duzu, edo USB bidez konektatzen duzu streaming servitzari hori, eta eh, kontrol batekin, edo bueno, manda batekin etortzen zaizu, edo nola funtzionatzen. No? Ba, hori egin dezakezu, zeren, ba, bueno, eh, nien ere kasuan, ba, bueno, eh, pakete batea eh, ero zinuen, ero eh, zinuen, izan zela eh, Stadia, Stadia Premier paketea edo, E, Pakete hau ba, kronkaz batekin etortzen dela, baina kontua da kronkaz dori ez dela beharrezkoa. Vale? Zun nahi bauzu, nabigatzaia, ordenaga joan adibiz, nabi, nabigatzaia irekita, jolastu zaitezke e, e, Google Estadiara, bakarrik mandua e, kone, konektatuta. Eta telefonoan jolastuta adibiz, ba, internet e, konekzio batekin, jolastu zaitezke gabe ere bai du ez, ez da beharrezkoa ba, Chromecast bat itza, e, izatea olako ba, USB bat edo bon bueno, kasonetan HDMI hiztea bat ez da beharrezkoa izatea baina ba, bueno, ba, nire kasuan na ba, di nire telebistak ez daukaako nola da em, Google TV edo horlako Smart TV zera hori ba, nire kasuan hori entxufatu nuen ba, nire paketean etortzen zelako eta beraz ba, bueno, egingo duguna da normalean ba, bueno, aplikazio hasi telefonoan aukeratu ze jokura jolastu nahi dugun, eta e, behin eman da hor telefonan ze jokura jolastu nahi dugun, momentu horretan telebistan az, joku aziko da, ez? Kontua da, ba, bueno, estadia Googleek estadia ezagutarazi zuen momentuan, e, komentatu zutu e, guzti hauek, baina ni, e, ba, bueno, pixat ez zeptikoan eiz, asunetan, ez dut ordena gehiudat dauka jolasteko, telefonoa dauka tere jolasteko, eta beraz, ba, bueno, ez nun ezagutzen, ez nun ulertzen Estadiaren e, beharra, e, zergatik, zeren, bueno, orain txabertan, e, streaming zerbitzu desberdin daude, Estadia huetako bat da, baina nadibidez, badaukagu GeForce Now zerbitzua, e, e, Sonic ere bai badauka, bere PlayStationera jolasteko bere zerbitzu propioare bai, eta e, Microsoft, e, oeindik, ustikaizkiz banago, babetan daukan beste zerbitzu bat dauka ere bai, Baina, bueno, zerbitzu gari daude, hor lako antzekoak, ez? Eta, e, kontua da, momentu honetaraino ni pentsatzen dut, ba, aseguraski e, rentablena edo merkeena, ba, GeForce, Geforce Now zerbitzua dela, e, Invidiaren zerbitzua, zeren, ba, bueno, zerbitzori zu doan jolastu dezakezu, eta zure jok, e, estimen dituzun jokuak jolastu ditzakezu. Eta kontua da, ba, dibidez, estadian, e, estadian zango ditzateke, ba, piskat, ordena berri bat, edo konsola berri bat erosiko bazten ubezela. Non jokuak plataforma barruan erosi barrituzu. Beraz, ba, estadiak emateizu, non labeteko, ba, ba, ordena gaiu virtual hori jolasteko, baina jokuak zuk ordaindu barrituzu. Eta beraz, ba, bueno, horlako zerbitzuak eskentze dituzten e, ba, bueno, enpresaz berdina ditugu, eta kasunetan, ba, GeForce Nowek eskentzen duelako ba ba zure jokoetarajolasteko eh aukera hori eta adibidez eh, Estadian Stadian ordaindu hartzu ba ez nun nas, oso ondolu ba, zerbitzu honen zergatia baina kontua da ba bueno ba ba Black Fridayen eh estadiaren dendan edo google dendan ba pack bat hartu saltzen o sea bat saldu zuten ez dela Estadia Premier eta bertan ba, mando bat etortzen zen eh Kronkast Ultra, dela ba, pixat, behar duzun Kronkasta e, Estadia ondo jolazteko telebiztan, eta e, ba, e, adaptadorea, ba, entxufatzeko adaptadorea etortzen zen, eta guzti hori normalean ba, laro gehi eurotan sartzen da, eta ba, eskintza honetan hogeita ba, bi eurotan <laughs> jarriztuten, eta ni esan nuen, ba, bueno, ba, ni Estadia, ez da, eta skrinter interesatzen baina Kronkast Ultra hori hogeita bi eurotan ba, ba, opareituta dago normalean krokas ultra, ultra hori ba, gutxi gora bera, berrogei eurotan edo saltzen da beraz hogeita ba, bueno, ba, ba, bi eurotan eta gainera mando bluetooth mando bat operatzen diztela ba, bueno, oso merkea iruditzen zitte, ez Eta kontoa da ba, bueno, ba, gu beritannik ordenagail ezin dut etxera eraman e, telefonan jolastu naiteke baina bueno, monoa dago ez e, pixkatua ba, ba, ondo jolasteko sofa batean edo aulki batean ondo jolasteko eroso jolasteko eta bat Eta ba bueno, ba, hau eramannuen nire gurasoen etxera, eta ba, han probatu nun. Nola nola jartzen da nola bai, nola konektatzen da estadia. Ba, tronka hartzen jarri eta e, behin piztuta, ba, mandoa konfiguratzen zu. zure datuak sartzen dituz utzuta e, o sea, ere, zure Google kontua eta barreskinikoiz e, eskatuko dizu. Eta hortikan, bat, bat, ja sartzen zara Estadiara, ez? Eta estadia ez dakit, e, zuk uste dut ez ez ez, ez dakazula Cronkastik edo e, nora, e, Amazoneko pintsuadori, hor lakorik ez dituzu, ez da? Ez, ez Ba, bueno, hauek eski entzen dute, e, best, bueno, e, entzule batek edo jakingo du, ba, bueno, hor ba, YouTube-en adibidez, YouTube-eko sartzen bat zara, ba, hor botoitxo bat iru, e, sartzen zaizu, Pantaia gainean, non, bideo ba, hori telebiztara, zure kronkaztera, edo zure amazoneko ba, kronkaztera, bidali dezakezula bideoa telebiztan ikusteko, ez? Eta kasunetan, ba, Estadia e, berdin ibiltzen da, zu telefonoan aplikazioa sartzen zera, eta nahi duzun joko aukeratzen duzu. Nere kasuan edibidez, bako ba, ba, nekin, uparitzen zuten, Estadia Pro e, suskriptzio zerbitzuko bai labete bat doan eta, bo, bueno, ba, hau probatzera animatu nintzen, eta, ba, bueno, zerbitzu honetan normalan, hilabetero, ba, eh, joku batzuk doan jartzen dituzte jolasteko. Eta, bueno, horrela, ba, ba, eh, sartu nintzen, eta zin nintzen, eh, estadiara jolasten. Nola, nola, bueno, nola ibiltzen da, zinda esperintzia, ez? Nereka kasuan adibidez, eh, ba, bueno, eh, zakizemazien, sortzi amar joku doan nitun, E, nere zoan probatu nituena bat ez izan ziren e, The Falconer izaneko bat. E, control, pamatua, Wreckfest, eta e, pare bat ola indi probatu nituen ere bai, plataforma estilokoak. Eta, bueno, ba, e, hauek probatuta, ba, pixkat, nere esperientzia komentatuko duzuet. E, egia da... Zerbitzu hauen, e, bueno, kontrapuntua edo normalen izaten da latentziak, ez? E, zu botoiari ematen dio zu momentutik. Pantaian e, zu egin duzuna re, e, izladatzen den arte, bazen bat demora pasatzen den, hori e, latentzia ez deitzen zaio, ez? Eta normalean, ba, gu orde telefonoan edo edo konsola batean hori e, automatiko da ematen duzu eta egiten du, ez? Kaso honetan, Eh, interneten bidez eh, jokua bueno, irudia bidaltzen dinzulako eta zure jolasten duzun ordenagailua agian beste herrialde batean dagoelako bat denbora hori igotzen da Horrek ze zertan eh, bo, afektatzen du akasoetan da ba, oso joku azkarrak diren jokuetan borroka jokuetan edo Xterretan adibidez ba hori asko somatzen da z da ez da... Mm, illo bat, baina nagia da, ba, ba, somatzen zula, eh, ba hor ez dakit eh, esango dut, ez. Eh, seg segundo heren bat edo ba horlako atzerapenzea bat somatzen zula, batez ere zure erabakiak hartzen dituzunetik pantailan reflejatzen dien arte. Ordun, nere kasuan adibez, eh, bai jolastu baiholastunun eta ba destinira jolasteko adibez, ba ba sortu zidan zeren Ba, bueno, er, e, gaiztu bat ikusten zuertikan, e, tirokatzen astenzia, eta, ba, momentu batean, fiskat somatzen zuez, zolako, ba, motela joko, ba, ez dakit e, nola esan, ez? Zureak zioak e, izlatzen, ba, ba, bueno, denbora normalan, baino gehiago, e, tardatzen duela, ez? Bainan, e, besta aldea dibidez, ba, jokalari bateko jokuetan, ba, e, arazorik ez nuen eukit eta kasurretan, ba, magia. E, Google Estadia irudituzetan, magia. Zeren, isertzen zea, telepizta pizten duzu, mando hartu, telefonan joku aukeratu, eta joku aukeratzen zuen momentuan, bi, seg bi iru segundotan joku barruan zaude. Da, <laughs> da, da automatiko. Da, super azkarra Ne hori, pristona flipatu zidean. Pentsatzen un... Ba, bueno, ba, ordena gaioan ni, e, ez da, disko solidoak hauek, SSD hauek ditut, normalean azkarragoa dia jokoa kargatzen eta bar, eta iruditzen zait, estadian ba, oso oso azkar kargatzen ditula jokoak, eta, la, ba, bueno, sofana iseri, mando apiztu, eta jolasten hasi eta da, da, gauza bat, beh, hori klipatu didana. dana. Claro, hor, ni, esan duan bezala, asieran zerbitzu aurke, aurkeztu zutenean, ez nion, e, ba, bueno, motivazioan dirik ikusten, baina, Oain oh, ulertzen dut adibes, ba, zuk ordena gaiurik edo bideokonsolarik ez baduzu, ba, bez, ba, izan daitekelak kriston aukera. Gero prezioaz hitz e, egingo dugu, zeren, ba, bueno, prezio ere bai e, kontutan eukitzeko mm, kontu bat da, baina negia da, ba, adibes, ba, ba, konsolarik ez baduzu, eta batez ere zere orain ezakit e, eta hierz, e, berriak irakurri dituzun, baina e, ba, joan den orten, PlayStation Bost eta Xbox berriak aurkeztu eztu eta eta salgai jarri dituzten, eta kontua da gaur eguner arte, ba, hauek lortzeko ba kritonako arazoak daudela. E, ez di nahi baino gehiago bat produzzitzen eta ba, jende pilo bat dagola e, ba, itsoiten bere konsola iritsi arte, Eta ba zentzuraetan, ba, konsolara jolastea gustatzen bazaitzu, eh? ba, ba estadia iruten zait, ba, kristonako kristonako aukera, eh, ba, bueno, ez da uzten ai konsola berri bat du, edo ba, ba bueno, ordeindu, eh, iritsi arte, ba, aukera bat izateko, jolasteko aukera bat izateko, ez? Eh e, zentzuretan, ba bueno, e, plataformari ematen bizia ematen dion kontua, eh dira. Eta, e, bideojokuak ba, bueno, ba, e, ni jolastu dintzenean e, joan den hilabetean. Ba, zeuden... Nahi, agian nahi baino gutxi goz zeuden, baina kontua da, bidez, hilabete honetan, ez dakit, ba, irureun lehureun joku berri sartu dituztelak, e, e, okompatibilitatea mandiotela. Beraz, ba, gaur egun, ba, dibidez, ba, ez dakit, e, cyberpunk, bi mila eta irurogeita mazaztik jokura jolastu nahi baduzute kalitate honean, Ba, e, egin behar duzuten gauza bakarra da, estadiako dendara sartu, jokoa erosi eta jolazten hasi. Ez duzute ezer gehiago egin behar. Ez duzute behar ba, e, zer requisito bete bardituen ere ordena gaioak, edo ondo mogituko duen ere konsola zeren, ba, ba, bueno, ez da play bost eta da play lau. Kasu honetan da, jokoa erostea eta jolazten asentzea. Eta zentzuen honetan. E, eskaintzan, ba, joku e, beste plataformetan, baina naginan joku gutxigo ditugu, baina egia da ba, aurra gartzen dien joku guztiak, ba, kompatibliak diela, eta ez, el, ez ez dutela arazorik ematen. Beraz, hau esan da, e, Google Estadia, e, esan bezala, bi aukera, bueno, ez esan duan, baina, bueno, ni nire kasuan ba, em, Estadia Pro suskriptzio zerbitzuan, ba, bat doan egin nuen, baina bi aukera ematen ditu, batetik. Ba, doan jolasteko ester ordaindu gabe, eta bestetik, ba, esan doan bezala, estadia pro zerbitzori non, e, ilabetero, amar euroi ordaindu dituzu eta, ba, ilabetero, amar joku edo doan jolasteko aukera duzu. E, Datorren ilabetean, gaizkiz banago joku oieken dituzte beste batzuk sartze dituzte berriro, baina, ba, bueno, ba, aukera hori duzute. Zein da diferentzia pro eta eta ez pro zerbitzu zerbitzorretan? Ba, diferentzia da normalan kalitatea. Eta bro, eh, doan jolazte ma adibidez, ba, eh, full HD kalitatean jolaztu dute beraz, ba, bueno, telebista txiki bat izate zute, edo ordenagailuko pantalla batean seguraski oso ondo jolaztuko duzute. Baina enkontoa da, ba, bueno, Estadia eh, Pro Servizorio ordeentzen ma duzute, ba, laukadan jolaztu dutela eta, ba, Google esaten duenez, eh ba, altuko pantalla hoietan ba ezakit, eh, bueno, pantalla oso aurreratu batzuetan non eh, irudia oso ondo ikusten zuen eta eh, dena oso oso fluidoa eta bar ba, Estadia eh, Pro zerbitzurekin jolasteko zaketsu baina doainekoarekin ez eta horretaz gain ba ba bueno, ordaintzen dituzten jokuak ara ez ikusten adibez ba ilabete honetan Eh, Oparituta... Bueno, para bai. Servituan sartuta, ba... Eh, eh, eh, eh... A ver si en berri gusten duan. Iz, eh, rol joku aca dividez. Eh, The Legend of Heroes, rol joku aére Eh, eh, Terraria. Eh, doan este geyo, este Eh, segeyo, segeyo, segeyo, eh mm, Hitman a dividez. Eh, doan Verás, va, bueno... Do e, zerbitzu orinduta ba, joku batzuk izango dituzute, baina zerbitzu erdaindu gabe ba, e, dendan sartu zaitezke eta ba, nahi, nahi duzuten jokua erosi. Jokuek normalean beste platformetan baina gar garestiaago e, edia apur bat gehio, baina ba, bueno, ba, es esa betela jolasten hasteko da da magia. San niere iruditu zait e, magikoa. hor e, sofan e, is eritzea. Eta, eh, eta bueno mando hari emanda ta jolasten aste iruditu zait, Christonakoa. Nere kasuan edebieste emandio pillo bat kontrol jokuari dela joku bat non va ba, bueno eh holako, bueno eh está que los no, detectivescoa o la detectivesco paranormales. Harry ezagigu de la Neri asko gustatu zait joku hau, egia da, va ba, bueno. eh gauza negatiboak dituela, adibidez eh, jokuaren itzulpena oso, oso, oso txarra da, eta hau da, estadian egin ez gauztatu gauza bat, dala, eh, ba, bueno, ez din izan duela, jokoa ingeles ez jarri, <laughs> eta gazteleaz jolastu izan, izan dut, baina ba, ez dute, lehen munduko arastuak. Kasu honetan, esan bezala, ba, bueno, neri estadia, pilloa gustatu zait, eh, oain doan jolastu gaukera dakak, eta adibidez, ba, bueno, jolastu nahiteke ara, araztorik gabea, adibidez, destinira, baina esan bezala, ba, ba, horlako e, joku azkarroietan, eta depende ze internetu daukazuten nerekasuan ediz, ba, oso ondo ezin dut jolastu, baina ba, esamezela, neri asko-asko gustatu zaitan zerbitzu bat da, orain, kristonako zentzua ikusten diot, nerekasuan ordeintzeko, ez? Zeren azkenean, ba, bueno, jokuak ordeintzea, e, oparitzea eta bar, oso ondo dago, eta bat ez ere jokuak probatzeko, Baina, nere kasoan adibez ikusi dut, ba, bueno, askoz eh, errentagarriagoa errentagarria dela, ba, nahi du, ez eh, dendara sartu, eta nahi duan joku aerozik. Zamezela, joku batzuk doain daude, beste batzuk ez, baina, eh, ba, bueno, erosotasun puntu hori nahi bedut, eta eh, ez badut zuten nahi bazt, eh, ordena gaiu azkezkatu edo, nire konsolako ondo jolaztuko dun. Adibez ez, ikusi nun, ba, dola jendea eh, pixkat beheldurtuta, Eh, konsola berritara jolazte azeren ondatzen bazailo konsola ez daukate ezingo diote ba, eh, beste berri bat bidali <laughs> beraz ba, bueno, horrelakoak izaten bazareteta, beldurro izaten bauzute ba, Estadia eh, Pro duen zerbitzua izan daiteke Horentxe bertan eta gau grabatzen dugu momentuan Estadia eh, bueno, Google-ek eh, bere dendan eskaintzen duena da eh, mandoa edo Estadia Premier dela nik daukadan bertsioa. Nik daukadan bertsio hori, bere prezio normalera bueltatu da, hau da, laro gehi euro. Beraz, laro gehi eurotan oso-oso gareztei iruditzen zait, baina negia da, ba, bueno, bertsio honetan nadibes, bertsio berri honetan, zeren hau bertsio berri, beti, eh, eta, e, berri eh, berritu dute bertsio hau, eta bertsio berri honetan nadibes, ba, eh, mando bat, telebiztarako, mando batekin etortzen da, ba, volumen aldatzeko edabar, Beraz, ba, bueno, zentzurretan, ba, ba, bueno, aukera bat izan diteke, baina esan bezala, larogei eurotan ni ez dut eh, ez, ez diot, ba, graziarik ikusten ez. Batez ere, esan duan adatik, eh, estadia pro, bueno, jolazteko ez duzutelako ba, kronkaz bat edo mando bat behar, baizik eta ordenagailuan eta nabai bidez doan jolastu ezak ez dute, Eta adibez, ba bueno, ba, ordenagailu kaskar bat izaten baduzute, ba estan daiteke, Kristonak aukera ere bai, ba ba, bai best, dizutzen, beste joku batzuk probatzeko eta ikusteko adibez, ba, ba, e, ba, nire ba zaket, ez? du joko hau mugitzen, beraz, ba, bueno, ba, estadien probatuko dut, eta bien proba tu code, te va. Nere maitza, bueno, ez da ki nota Harrico diot. Zaket, en Harrico ni Harrico diot. Zortzi bat, jarriko dut, zortzi bat, eta bilatentzia, kutsigora bera, bai, nipetza dut dola bai, puntuazion bat dela. Esan bezala, asko gustatu zait, e, go, gomendatzen dizuet denoi probatzeko, e, apuntatzen bazete leheni, leheni jabetea doan da, estadia pro zerbitzura, eta esan bezala, ba, telebiztan jolastu dezakezute, cronkastin zapaten zute baina bestela, ba, nabigatzailean ere bai, jolastu dezakezute, eta oso ondo jolastu da. Eta hoi esan da, nik hauza bat bai. esan behar dut. Lehen munduan baldin bazado dute, aproetxatu ze eh, zerbitzu interzgarria dirudi, baina hemen Mexikon eh, ezin dugu erabili. Ez dago Mexiko, nukes? Ai ba. Eh, eta guakarrik eh, Europan eta Estatuatuak eta Kanada. <laughs> azneki den, azneki den. Bueno, be, best, agien datorrein saio beiratuko dut, ber, ez zerbitzu dauden den, eh, zeren Amazonek dut bai badaukabela zer, bere zerbitzuaren, eko gora etorri zait. Bueno, ba, hor, ba, interes ba. garritu, guai. munduan gau denentzat, aukeraren bat aurkitzen da duzu, nik eskertuko duzu. <gülsor> oso, onda, no, oso, onda. No. Ba, Horrean joan ere txapa, esan bezala ba, Google Stadia asko gustatu zait. Espero, espero dut, ba, ba, transmi, ondo transmititu izan, pixkat nola, nola ere biltzen den eta eta nolakoa den zerbitzu hau. Eta, hau esan da, musika pixka bat, eta daier zen erronkekin, guan no, no, no. Oh We armada. Se We are the army, eta artista colaboratzeekin egin verde, Verde hozto. Verde bueno, eh Pentsatzen nago nintzenean ba, pixka eta bueno, azkenean ba, Pokemon jokoak e, ba, bueno, duela zenbat urte izugu gira, ja? o sea, hogei urte uste dut dara madala e, Pokemon jokoak jolazten eta bueno, azkenean ba, bueno, ikusi dut interneten jendeak horrelako ba, bueno, erronka egiten ditutela batzuk interesgarriagoak interesgarriagoakkin saizki do estagoaino eta bueno fiskat jengu naiz aipatzen ba bueno ezker leban dian ba eragokitzera e, bueno, modu honetan edo ba, pixkat e, er, erronka suposatzen duen e, modu batean jolausteraz e, bueno e, pokemon jokoa jolar ditu zutenak ba jaingo duzute ba e, maiar aurrera aurreradoa zen pokemonak ere itzmailtugu, osea magic hartu ba ez ez duzu lortuko jokua garaitzea, baina bueno, baina maila normale dooz genteko pokemon batzukin ba, jokua normalean eta denbora sartzen badiozu, ba jokua pasako duzu eta zaltasuna bukaeran e, liga nagusian e, ma, emango da eta asíeran ba Jirnazio gehienak garaitza, ba, ez da oso zaila, eta orduan horregatik ba, jende asko jodu azkenean, horrelako ba, erronkak sortzera, ba, pixkat e, interesgarriagoa e, egiteko... E, jokua. E, jokua. Ba, bai, izteren, hau da pixka bat, ba, Pokemoni beti, ba, pixkat... Te... atxakatu zain gauza bat, ez? Oso horreta dela, hor no, horrean jolaztea, hor ba, bueno, salbo espen batzuk daude, eh pañan orokorrean ba bueno dela eta bueno zaltasuna esaten dute ez eh, postgamean etortzen da edo eh pein bukatu duzula horretortzen da peskat piska, zaltasuna ziren ba bueno azken batez ere normalean azken partea ez eh nahiko zaie esaten da Bai bai hori e, ba peskat e, liga edo pokemon liga edo ba, peskat eh egin e, zortzi gimnasia ganditu eta e, e, e, bueno, e, aurkari bezala izango dituzu entrenatza joiek hor igotzen da maia eta hor bai ganea da, bueno e, jarraian e, e, gainditu bar dituzu entrenatza horiek eta hor bai eskatzen dizu ba, pozioak eta ba, pixka te ondo prestatua egotea, zera azkenean hor bai, erronka bat izan gauzu. Hmm, beratzen nahenez, eta e, lehen Pokemona hemen Europan, <laughs> laro gehiago ere zen, duela hogeita bi urte. Hogeita bi urte dara magu Pokemonea jolazten. Nesk bai, gai, bai, igarren ezkuntzan bueno. goratzen dut. <laughs> <laughs> bai, bai, e, Ni goratzen dut ere e ona bueno, nera naiaren adineko eh, eh klas bueno, klase, bere klaseki bat etorri zela Andorratik eh, Japoniarazko ah, bezun eh, Pokemon uste bigarren generazioa ya, eh, urrea edo sigarras akit Nik gidosan eh osan eh Pokemon Gallnac ba emulatzaileekin jorastu ditut eta Eh, Nerecha ne, ne la le lengua, edo, bueno, o sea, la buena idea es que se sienta en el Game Boy uh -huh. eh, eh, en el so, Game Boy. Pero no es que la persona es una gran generación así que se se sienta en el Game Boy. Añera, ¿verdad? ¿Pantalla gustan? ¿Puede? Game Boy originada que es que se sienta en 2 píxeles, pantalla gustan, ¿eh? ¿Puede? hogei atzbeteko -panta pantalla batean jolasten zuen. Bai, bai. <laughs> Pikselika bai. Biska pikselatu. <laughs> ba bai. Ba, bai. Ba, baina hala ere, ba bueno, ba ordenean eh, jolastea erakikti dut eta horregatik ba esan bezela berdeoztoa dolengoko generazioko remake Oietako bat, e, jolaztea dut eta bueno, gene, lehenengo generazioarekin eta or, ba, pixkat ere ba, Pokemonen kopurua ba, hori e, ere jungo agarra ba, pixkat ikusten ez lehen e, generazioa bako ditzen zenbat Pokemon berri perneratzen juten diren eta hori bueno, ere igual zagaietuken naiz pixkat aipatzen ba, ba, ba, ba, jokalariak ere ba, obetzat edo generazio bakoitzak, bakoitzak e, atera dituen Pokemon edo parkatu esan nahi nuen, ba ze generaziok atera dituen Pokemon gehio eta ze generazioak atera dituen Pokemon obeak. Hmm. Ze igual bortzgarren generaziak Pokemon asko atera baina e, Pokemonen mailari begira, bat zira taulenea bezala kontsideratu da izan da. Hmm. E, Hoste batzuk igual gutxiago ateraitutzen baina atraitutzenak ba hobeak dira. ni horretarako ozetu naiz. Zeren, ba bueno, esanbarra da dut, ba, eh, ni Pokémon originaletan ba, bueno, nahiko trebatua naiz dela, baina eh, Pokémon berrietan ba zeo, zero, edo ia ia zero es. Nere caso nadie bez, duela duela llavete llavete pare bate edo ego nintzen kolasten adiez Pokémon honetara, berde hosto honetara. Baina, hori, ba, Pokemon klasikoak zirelako, ziren, berri, be, Pokemon berrietako Pokemonak ez ditut bat ere zagutzen, eta beraz, ba, bueno, interesan ere, niri jaisten ditu. Tragaltzen zara, bai. Bai, bai nergertatu zait, duela jaetatzuk hasi nintzen lapitzke jolasten Pokemon Unite. Ba, asierako Pokemonak, edo, bueno, nik, nik bai, lehenengo boss generazioak bai, kontrolatzen ditut. Baina hortik aurrera galdo, galdo iten aiz pixka bat. Eta atera dira Pokemon batzuk e, Pokemon Unitean, Txarina e, ez dut ezagutzen, Trevenant e, ez da. Osea, daude bizpairu Pokemon ez nintu sekula ikusi. Mm -hmm. Eta bai, hori or, pixka egartatutza dit, eta, bueno. E, ea, bon, urrengo jabetetan, jongo naiz ba hori generazioetan mm -hmm. gora egiten, eta... Bosgarren arte ni ez dut jarastu izango dela Arasuri gabez, eh bueno, se ba, gabe aurkituko ditugu ba, GameBoy Advance eta DS-erako. Bai. Eh emulatzaileak, baina Arasoia ba pixkat irudetsetik aurrera etorriko zaigu. Bai, bueno, emulatzaileen e, bai jolastea daiteke ordenagailoan. Ordenaga bai, bai, bai. Nik eh ordenagailoan badaukate emulatzailea eta jolas dut e, Pokemon Isha eta Pokemon ilargia baina mm. bueno, baina mugikorre saietuko naiz, e, ga, gaur bekargatu e, zit, edo zittra e, edomulaatzaile irudezeren mulatzaile ezagunena ba, eta oraindik dagola beta moduan e, mm -hmm. e, mugikorrerako eta bueno, ba, ikusiko e, saietuko naiz aber e, lortzen duan funtzean araztea. Vale. Inabitartean, bada ba ditu gara indik bost generazioa, eta ez dakitzen bat, asteen amango dian, bada joku bat bukatzea. Baina, bueno, izango dira gara indik hilabete eh, batzuk nik uste. Bale. Orduan, erronka, edo erronka, ez dakit nola, nola, nola, nola, nola, nola bideratuko duzun nahun. Bai. Nola bai. tera zarakasunetan nola nola zara paleta erritik? Bai. Va bueno, Satan eh, un becela va jendeak erronka neko arraroak que te ditun usloque do relako erronkak eh, non es eh, pokemon pokemonak eh E, ezin dute bizitza galdu edo ga, e, bueno, bizitza galtzen badute ba ematen dira eta gorde berdituzu bere etxan eta beste pokemon bat berabili bardituzu ta bueno hor saltasuna zai, e, irgotzo korrelak moduak aurkitu dituz ez beste gustatu mm -hmm. ze, bueno pizka azkenan e, dibertzioa galtzen da ze tentsioa Tentsioa bihurtan da, eh, Pokemon bat galtzen duzun aldiro, ba, tentsioa momentu bai, bai. izugarria da, eta orduan, ba, horren bueno, ba, beha ezteko estresa zen erguruari zartza, ba, gehi egizko behar zait. Eta ere gainera, eta bat, azkenean... Eta zema janez, galtzen duzun Pokemoneri, <laughs> agian partia hauztia zapusten izu. Izo ratzen izu, izor. bai, bai, izan daiteka, orduan, bueno. Eta imaginatu zaudelaia azkeneko... E, gimnasioan ja, berrogeita magarren e, mailan dituzu zure pokémona eta galtzen dituzu bizpairu eta zeiten duzu hasieratik, hogi e, garren maiako pokémona hartu eta berriz entrenatu behar dituzu garo, eta, garo. eta galdu zure ditu bai. Hori da, hori da. Bora gehiagis eskatzen du. Eta azkenean, e, bueno, ikusi dut ere jendeak eh solo ran edo horrek bueno, zu karriz, ze sukrochantanian ba ba badio es hasiera alpo pokemon edo mm, bai. eh zaitezkela jokua pasatzen eta bai, badago ba jende hori ditununa ere eta azkenean, bueno, azkarragoa da, ze bueno pokemon bakarraduzunez Eh, ba hori, eh, azkirean batez zer askarrago <Families> ba askarragoa igoko zu maiaz, eta eta orduan ba horrek pixka eta askarragoa iten du, gero, ba, bueno, bukairako ronka baizaiagoa izango da nik uste, Pokemon bakarrerekin, ba baina, hori, gainera, esan barra e, e… e, e, egin garria da nik uste, esan barra dut, e, gainera, e, berde ozto honetan, eta, bueno, e, zu gorri horretan ere bai, Erreste uzotela, zeren ba bueno, Pokémon klasikotan Charizardrekin astea adibidez, oso oso zen, zeren lehen len 2 o 3 Pokémonak ba, bueno, zure estilo aur, zure aurkakoak ziren, zure aurkariak ziren, eh, ba, ba, urezkoak, arriskoak eta bar, arriskota urezkoak, ba, eta zu Pokémonak ba, oien aurka ba aulak ziren, eta kaso da, ba, bueno, joku hauetan adibidez, ba, eh, eh Charizardreri, ba Pokémon horri, Mandiotela era sobat dela ba, indartsua harria eta uraren or. Uh -huh. <risa> Ergatik ez daki Hatakararri trampa. Bai ba, kasu honetan antzeko ba, bueno, zerbait baina ez Pokemon bakarrarekin baizik eta eh, Pokemon mota eh, komunean duten po, eh, Pokemonak bakarrik bali, alko ditugu eta kas honetan, Ba, normalena da ba, gutxien erabiltzen diren Pokemon botak ze, bueno, ze Pokemon gurezko Pokemonekin baigual erresagoa izango da Po eh, jokoa garitzaa eta bueno, hemen jolasten ari gara ba ja eh, bi, bi mota eh, behinzat eh, dituzten Pokemon askorekin aurkituko garaia ja, hirugarren generaziotik aurrera Zere ba, gehienak ba e, mota bakarreko pokemonak ziren izan suskoak, elektrikoak edo lara. Baia jaura 3 aurrera ba, e, bi motako pokemonak e, sartzen hasiz ziren eta horrek ba errazten du hau ere eta orduan ba, Nere kasuan, aukeratu dut, bozoi ba, motako Pokemonak, ze normalean dira, ba, pixka, te, ba, alde batera guztien dituzun Pokemonak. Mm -hmm. e, zubat faematua, ba, ba, batera behar bada, ba, e, jokuko, ba, Pokemon gorrotatuenaak izango dira. <laughs> Gehien agartzen dira, Eta... garrikoa. Bai, asperen, bai, bai. E, bueno, e, koba koba zulo batera sartzen bazara, ba denbora guztian aurkituko dituzu zupa bat eta jio du. Pokémonak eh teniztu generation guztietan mantentzen bai. dizu estu Bai, dira nolabait, ba nekatzeko Pokémon oiek. Bai, ba, jolasten dugun bakaitzan da zergatik sartu hituzte hauetako 500.000, ez? <laughs> bai, bai. Magna bueno. Ba, ba hori kontutan hartuta eta e, erronko honetan ba, bueno, jende asko egiten du azken adibidez, ba, e, zomorro mot, motako Pokemonak hasieran ba, e, aurkitzen erresak dira e, baina hasierako bueno, Pokemonak ba, ez dira horietako bat ere. eta kasoso honetan ba, bueno, so, sorta auuki dut, hasieratik... Ba, ba, Adidez Bulbasur e, ba, Pokemon bikoitza da, e, bi mota ditu, eta Belar Pokemona eta Pozoi Pokemona da, eta hasieratik ba, e, asieratik ba, taldean bakarrik, e, bueno, Pozoi mota e, komunean duten Pokemonak izatea albideutu ditorrek. Mm. Oh, Nahiz oh, oh, oh. eta, bueno, uste dut, zailtasuna pixkaetan ditzeko e, E, Mendigutxira, ba, alde bat errautziko dut e, e, Bulbasur, eta uste dut harkituko dut e, Belsfrut edo beste Belar e, pozoiko mo, uh -huh. mota hori daokan beste Pokemon bat, eta, bueno, bari pixka zailtasun ahi gotzeko. Bai, hau, e, barkatu, arrekin... barkatu momentu bat, eh, ba, bueno, bai. en arrotza, guztiz arrotza egiten zairon jendari, komentatu bar da, ba, Pokemon dela pixka bat, eh, Arria, eh, gura izak eta horria bezala joku bat, non, ba, bueno, ba, Pokemonak edo, bueno, eh, bai, Pokemon hauek, bakoitza ba, bere bere indar alde indartxoa du eta bere aulesia, ez? Ta, susko batek adibidez, ba, gula izango da, uren, uren orka, eta ba, batez, esate dut, badaz, badaz, ba, ere, estrenak gian norbaiteko... Ba, kichate, gure, igual norbaitek ez dut ezagutuko po, Pokemon duan, ba, Ba bai, ba da eta bueno, igual fiskar komplikatu da edo bueno, eh nahabardura hartu zaizkie ba orain en mota bikoitzeko pokemonekin. Eh, basait buru tortzen baina adibidez, ba e, belar, belarra eta gureko pokemon Belarra ura eta zua dira, ez pa, eta xerako Pokemonak, generazio guztietan. Eta orduan, e, zuarekin, ba, uraren... uraren aurka... E, Galtzen duten normalan, ez? Eh? Galtzen duzu, ez? Baina, egero, irugarren e, generazioan badago Pokemon bat dela Belarra eta Urezkoa. Ai, orduan, ordea... E, Mota bakoitzetan edo, edo, edo ere aldatzen da bat zein, zein nagusitzen den, edo zein bi motetako zein den, na, e, indargeien duena eta hor ba, izakitea enez gogoratzen egia esan, bo ba, Pokemon hori lota izena duela Zua eta belarrezkoa, eta ez naiz goratzen, ba, e, zuaren eh suaren aurkaz se edo ez se bimoto ditu bat e, indartzua da suaren aurka ta bestea aula da suaren aurka. Mm, claro. Orduan bai horrore sartzen dira baina barduara gehia gon. Bai. Horrelako bai. emota bikoitzeekin. Bai, eta gainera ba bueno, barra dago ere bai, eh ba, bueno, depende se joku den. Hasiera Pokemon tipo batekin astea, beste batekin baina zailago izan daitekela edo alrebes eh? bai, ez ah. generaz, lehen generazio honetan hori ba, eh, orain informatzen egon naizela. Ez, ez nuen inoiz beste pentsatu baina bai, hasierako eh, Pokemonak hasiera ba, batez zera hasierako... Eh, momenturako ba, zailtasun sailtasun e, bat bate sartzen dute esan zeuden bezala ba charmandarekin e, hasten bazara balen gobi finantza eta 13 ere elektrikoa dela ba ezaitu ez ez e, eh sail egin e, e, indar edo zuzu eh avantajarik ukiko eta eta kontrakoa gertatuko da e, bulba zurrekin bulbasur, e, bai dantzoa delako harrokaren aurka, uraren aurka eta bueno, elektrikoaren aurka ez ez da, ez ez da intzat ez dauka eh desantaila. Claro, Hortika nere bai ba pixat Pokemonen e, zeintzen e, xedea, ez? Non ba bueno, mapa exploratubergunun irabazi, baina gainera ba beste Pokemon batzuk hartu, zeren ba bueno, ba segurazki aurrerago joanda ba aurkituko dugu gimnasio bat edo bueno, areri bat. Non, ba, bon... Bueno, ...monto bateko Pokemonak izango ditu... ...ta beraz, ba, bueno, berriak lortzen bat ditugu, ...ba, piskat, ba... ...azailtasun horiek, ez? Gainditzen joan joan algaitezke, baina... ...daiertzeka diguez, ba, du... ...ez nereka suan... ...ba, xeomorro tipo, tipoko... ...tipoko Pokemonak, ez, ez. ez? Pozoikoak... ...tipoak markatu beha ez, bai. eta... ...bain, eta, blao, pozoikoak... ...asieran... ...zai... Erdian, bueno, egin daiteke, baina bukaren ere, ere bai nahiko zaiz zeren bukaren normalean, ba, bueno, arrokoazkoak, eh, eh, izotzkoak eta zuzkoak egoten dira, normalean? Bai, eta zuzkoa, sus, sus, ba, abantaiaduka. Eh, claro, mota guzti. Eh, Opozei jaren aurka kontua da, ba, hori esaten nuen mesela, ba, azkenean bi mota izateak, ba, hor, eh, kombinazioak egiteko aukera maten dizu. Eta horrek erratzen du pixkat. Adibidez, eh, Nidoran izeneko pokemona, eh, er, no, baga, oh. bere azken evoluzioan, be, bere azken evoluzioan eta lurrezkoa da eta lurra indartzoa da zuaren aurka. Orduan, right. horrek eh bax, gata, bere hauttasun hau aulezia ba ari kontraiteko aukera ematen dizu eta hor mm. ba Momentos noraino iritsi ztera. Ba, eh bueno, le lengo gimnasia gain eta gimnasia ta gero, ba bueno, eh Mendia edo Mount eh Mun bai. e, izeneko ba koba hori e, e, igarotzen ari naiz e, hortik ba, bigarren errira eta bigarren gimnasioara bidean. Baina dagoeneko ja da, dauskal lau Pokemon ja pos 6 koak eh bat da hasierako izan bezala eh, Bulbasaur, gero eh gero lurtudo ba bueno, eh, eh pozoiko Pokemon bat, eh Bidril mm. bueno ja, eh bueno, ezautzen duzuen zaint jokoak, ba batez ere hasierako em eh, somos eh, Pokémonak ba, oso azkar eh, evoluzionatzen dira eta kasunetan ba ja, ja bere hirugarren evoluzioa daukat Widel eh Widel bueno, kakuna eta Bidrel eh Pokémonak vaya ba, ja, asken forma handukat eh, gero lortu dut ba hoy patudan idoran Nidoran da Pokemon bat, ba, bueno, asieratik, uste dut, lehengo generazioan etzeuden generoak, eta nidoran zen bakarra, zegoala, genero maskulinoa eta genero femenina. Bai, bai, bai. Eta ja, bukaeran, ba, azken evoluzia zen nido king edo nido queen, e, bere generoaren arabera. Eta ja, bigarren, ezakit bigarren edo irugarren generazioan ja sartu zituzten... ba, bi arrak eta emeak. Bigarrenean eta... usteituzte la pentsa, uzta, baina, bai. baina uste dut, bigarrena hori indikana zegola aukera hori non e, ba, gurutzatu al zen zenituzken, eta ba, uste dut, eh? Ah, eta arraultzak lortzeko eta hori, bai. bai e, arraultzak lortzeko aukera bat zegoela uste dut, baina, ozera, gauratzen dut, bigarren generazioa, ziren, bigarren generazioa nadibaz, togeipiz egon. Bai. Eta togepi adibidez zen, ba, Pokemon bat, ikusigun telebista saioan, baina jokutan adibidez, bigarren generazioarte, ezzen agertu. Da. Eta bigarren generazioan arrautzen baten bidez, oparetzen ez zuten, eta hori zanokan. Bai. bai, bai. Ba hori, lehenko generazioan esan bezala, ban idoran hau da ba, pixar generoaren e, e, erakuzlea, e, erakuzlea bakarra. Zer, bueno, beste Pokemonak, ba, txenekian, e, ze, generokoak ziren, baina kasunetan, ba, nidoran, bai, e, zenukan, e, arra edo emea, eta horren arabera, ba, gero, bukeran, ba, nidokin, eta nidokuin lortuko zenuke. Mm -hmm. Eta nik e, emea lortu dut, nidoran eme bat, ja nidorina izeneko bigarren evoluziorea e, igo duana, eta, ja, bueno, e, Maia hanetan, ba, bueno, gero hori izango dut ere, zari nik jolasten dut, ba, truk hori gabe du jolazten ditut jokuak, <gülüyor> eta badaude Pokemon batzuk ba, beste jokalari aldatuz edo beste jokalariari bidalitz e, evolu evoluzionatzen direla, <gülüyor> eta nik ez dut e, joe... Haukera hori izaten, eta orduan ba, nik normalan erabili dituen jokalare eh, Pokemonak dira, ba, maia higoz, edo arribat emanez, eh, evoluzionatu ditzak Hori da, ziren, ba, bueno, er berriro ere. Pokemon ezagutzen ez duen jenderantzako, ba, ba, bueno, evoluzionatzen bade dute, bate, bate, indartzen dira, baina esan hamestan, eta bai. herzek, ba, eh, ba, bueno, arribat ematen bade ok, kasu batzuetan... ba, lehenago evoluzionatu dezake, edo, bueno, momentu baten edo bestean, depende zuriz, noiz interesatzen zaizun, ba, evoluzionatu dezake, eta bertan, ba, bueno, indartzen da. E, estadistikak, ba, ba, erasoa, magia eta bar, ba, indartzen dira. Ogetzen dira. Bai, bai baina geronik ez ezakit laugarren generaziotik aurrera, jo nintzen konturatzen, ba, bueno, eski Pokemonek ematen dizuen aukerea da, ba, joku... Ni baino txatu os Afrika e, askotan e, denbora gehiago ematen dut e, prestatzen edo pentsatzen, Hai. ze joko, ze Pokemon, eta ze eraso jarriko dizkio dan Pokémon hori eh jokoa jolasten baino. Bai. Eta eh ba bueno, eh generazioetan aurrera eginehala, ba Pokemonetako e, edo, bueno, horeka bat eman duten, bai, e, Pokemonen azken forma e, indartsua goa da, baina forma horrek e, berandoago ikasiko ditu eraso batzuk, eta orduan igual ba, itxarande dezakezu bizpairun maia edo nibeligotzen Pokemonari e, evoluzionatu gabe, eta igual eraso indartsu bat e, azkarrago ikasiko duzu horrela, e... Eta, bueno, bere momentuan, ba, aukera daukazun lehen alian, ba, evoluzionatzen baduzu Pokemona, ba, denbora gehiago emango dizu, ba, eraso goiek lortza. Orduan, ba, horrere, ba, aukera ematen dizu, ba, horrekin, e, ba, estrategia pixkate egiteko, eta hori, mm, bai. hori jun, gara, hori jun neiz, ba, pixkate, ba, ju, generalzio ez berdinetan, eta jokoetan aurrera egiten ba, ikasten joten zaren ba, trukotxoak dira hori. Ba, bueno, Pokemona ba, hori konsolan jolazten baduzu, eta bueno, kasuanetan emulatzaian ere bueno, kontrol berdinak dituzu. Ekizu ba, ba, ba, genpo hori ezagutzen dugun ontzat, ba, A eta B botoiak ditu eta B botoiari eman da Pokemon ba, evoluzionatzen ari dela, ba Pokémon eh ja sakatzen badut, ba gelditzen dut evoluzioa ta dezaket itzaunde interesatzen ba inter, gaien zain zain momentuan Pokemon evoluzionatzea. hori evoluzionatzea. Ore, azkenan da estrategia kontu bat, non eh ba bueno, hori. Ez zein dan zure no, noran nola aurreratu nahi duzun jokoan? ba, gauza interesatu kozaizu gehiago edo bestea. Hau esan da, barkatu, bar baina mesedez, e, semeala bat txikiak ditu zuten gurasok eta bar, eta Pokemon gustatu zaizkionak bat ez ere, mesedez, <laughs> hau entzune eta gero, ez pentsatu zuen semeala denbora galtzen dutela, zer eren? <laughs> hau buruan sartzeko, eta gero, zure buruan estrategia bat eratzeko eta bar, Zai, berozuk jistunako, ba, ba, tentzioa, memoria eta bar. Beraz, ba, bueno, ba. Gezkartzen <laughs> bazaitu uste, galdetu. Galdetu nola evoluzionatzen duen. Zuner eta horrela. <laughs> <Borila>, horrela. <laughs> bai, ezkenan? Bai, txorekere bat da, do, bueno, augustan zai ontzat, ba, ez ez gara konturatzen igual, ba, sartzen diozun denbora eta interesa jokuari. Azkenan azkenean, bai, ba, ba, bueno, futbola gustatzen zaion hori, ba, denbora asko mangodu, ba ikusten jokalari honen estatistikak, seme gol sortu dituen edo zenbat gol hasa dituen talde batek eta horrela eta bueno, azkenan ba, gauza hauekin ba, e, denbora pasageiena ba Edo bueno, jendeak e, ba hori e, jo, jo, jokoetar jolasten ez duen jendeak, ba du ba hori joko batera jolastea dela sofan eseri bat ta denbora pantallari begira denbora galtze. Horria. Eta ba, bueno, ba gauza, asko, gauza gehiago daude, honen ah, e, ah, e, Eh inguruan Eta bai, eta azkenean, ba, bueno, ba joku edo monta baten, zale ba egiten garenok, ba azkenean, ba, ba, bueno, ba piskat e, estrategian edo piskat sartzen gara, ik, ikasten saiatzen gara, ba joku honetan aurrera egiteko edo, hobeto egiteko, ba, da, bueno, joku bakoitzak dituen nebardurak, e, ikasten. Eta edo berriz jolasteko eta saier oholasteko nere bai, ez. Azkenean bai kasu kasu honetan bai pixkat esperrarrien ten normala edo pokemon aberenak lortza ba kasu honetan ba bueno ba pixkat restrikzioa hartzen duzu, ba pixkat interes jarri hauteko kontua. Bai, eta hau ne pentsatu datorren saioan nerebait tratatu dezakegula, eh urrengoko ba eh Adayer blogging in canto tartean <risa> eh ba bueno, jokupi jo badaudela, eh, ba, oso sinple, bueno, eh, kasu honetan, eh adibidez, ba bueno, bilatzen uzten zentzu diren Pokemon oberenak, jendeak egiten dituen statistika eta jendeak egiten ditun probak dia, eh maximoan. Hau da, erabili dituzten Pokémon guztiak probatzeko maia maksimoan egon dira, eta Pokemon bat, ba, maia maksimo horretara igotzeko, dira pila mm. bat eta pila bat ordu. <risa> pilleat, Por... bai. Egun, claro, Pokemon bat se, adibidez da. Zer pixkat, bueno, eh, Pokemon jolazten ez dut zuten egon txat, ba, eh, bukaerako eh, entrenatzei indartzuena, eh, eli, bukaerako eliteko entrenatzei horiek, garren mailan egongo dira? Hirurogei zerbait? Bai. Eta bai. pentsa hortik egun garremaiara iriztea okay. anio. Ba, zer bateko ze denbora sartu bardiozu. Hori da, hori da. -nik, nik ez dutuzte laurogei dutu lauro dutu lauro garremaiara iritzu nahi zenik nire pokémonekin. Hirurogei eta marrera zalan zahiditut, baina hirurogeira hiruro bai. Baina hortik askoz gorago ez dutuzte. Zan nahi dutuzte bueno, Azkenean ba hori. Ba, Es, esan nahi duena, ba, ba, ba bueno, horratzekan, ba, ba, ba, adibidez, e, investigazio lan bat dagoela, eta bat, eta ikust, ikusten, estaiztikak ikusten, zeren agian, bazuri zuri interesatzen zaizun Pokemon bat, eungarren garren nivelean, ba, oso ona da, baina irurogei garrenean ez, edo alrebez, igual irurogei garrenean, ba, oso dago baina egun garrenean, ja, oso normala da, ez? Beraz, ba, <laughs> bani y o sea, ikusten dutolako, olako ba 10 urteko neska mutil bat. horrelako gauzak ikusten ta jo, he pentsatu da. Erakutziko diot, Bitcoin e, invertitzen. Zeren hau dominatu badu. <laughs> <laughs> <laughs> ba bueno, ba bueno, e, momentu zordun, e, mendik, nola? Em Irriko Kobarzu, Damian, Edmundo Retang, Nagobai, eh, edo, nago bai. e, ben oso resakit 8. nivela lan utzu da dela, gero nido herrin dokatam gero bidril ere 15 dela masian eta, bueno, ba, pozoi motako pokemonekin hagoenez, ba, naiko nazkagarria gero sortatzen zaidan zu bat bat hartu dut eta bueno. <laughs> Eze, bueno, e, po, poken honaguetan ja, e, pozoi e-galaria da. Naiz eta, bueno, hori e, jokuan aurrera egin ala, ba, pixkat e, reflexio hori airean utziko dut, eta igual momenturen batean, ba, berreskuratuko dut. Baina, e, lehenkoan irakurri nuen, e, zu bat eta gol bat, bere evoluzioa, ez, di, ez direla kapazak... E, E, egan egiteko gero bueno, ikusituko ditugu er, eraso horiek ba, gero e, borroketatik kanpoerabilia daitezken eraso horiek ere ditugula Pokemon jokuetan eta horietako bat da ba, bueno, e, surf adibidez e, aukera dugola dugula ba, uretik gure Pokemonarekin juateko edo e, e, egan e, izeneko... gero Trebetasuna, haukeramaten ba, digula herri batetik, edo ja bixi datu herri batetik bestera ba, e, egan egitea, eta ezak izarra batik, ba, e, egalaria den Pokemon bat, e, bueno, e, nol, nola da, e, joder, xaguzar, bueno, xaguzar bat e, ba, e, inspiratioa bezala duen Pokemon bat, zu bat, e, Ez zen kapaza, e, egan e, egiteko. Hori ba, beste momentu bat erakutziko dugu, baina egia esan, ba, errefleksio pixkat eskatzen duela, edo zentzua handirik ez duela. Aurrean suste gaurko saioa, gustatu zait nostalgiara bueltatzea eta eta Pokemon Go berri, berriro sartu dizkieazu ba gogoak Pokemon era jolasteko. Gaina izan dut, gaina bere momentuan ba emulartzeko konsola bat erosi nuela eta hor daukat Pokemona hasita, orain <gainia> Baia bueno, baia bueno. Horrengorazi dit, eh, bueno, eh urrengo saio ara dut, ya se me cocha azkenean lehen len tarte honetan, ba, bueno, kronika baino goio, ba, ba, bueno, eh, ba pixkat, Mantesto, eh, inguruko edo eh, arrazoiak, zerratik edo eh, bueno, guzti hori esplikatu bar izango dut, eta horrek luzatu digo, baina urrengo saio ara kutziko Batez ere, ba, bueno, azkenean ba, osea, joago pixkat mugikorrerako jokuan aitzakiarekin, eta kasu honetan ba, nik beintzat ba mugikorrean jolasten ere Pokemon joko hauek, ba esker mm -hmm. eta bueno, urrengo sai orokutziko dut, ba kasu honetan ba, genbo advance-rako ba emulatzaileak eta zeintzuk diren ba pixkat gomendagarrienak edo bueno, aurkitu hartu ditzak egunak Eta biskete joko hauek ba emulatu ahal izateko. Oso, no? oso no, eta nere partez, ba ez dakit, agian bideo joko batekin etorriko naiz, etorriko nez edo, bestela, ba, bueno, bideo joko egin zer duten gai batzukin etorriko naiz, ziren azken, asteetan batez ere, ba, streamer, e, streamerren, bueno, kontuetan, eta bar, e, ba, bueno, kontu gari egon dira, eta denak ez tozo politak. Bera, za, bueno, ez dakit hori ikarriko duan edo bidijoko bat, ikusiko dut datorren astean e, saltzen den aste honetan, abertze, ze, ze saltzen zaitko goguan. Hau, esanda, mm -hmm. ba, bueno, ezkerek asko entzute gatik, aste bat gehio, e, eta, bueno, ba, datorren astean entzuten gara, Pokemon gehiago nahi baduzute. Aio! Aio!